Velkommen til Jørnes Skuffen. Skuffen. Mit navn er Jakob Skoffer. Det her det er den første udsendelse i en programrække, hvor jeg kommer til at diskutere en masse politiske og samfundsrelevante problemstillinger med mine gæster. Emnet i dag er DR og Public Service, og min gæst er Mathilde Andersen. Hun er medievidenskabsstuderende på Aarhus Universitet. Velkommen til. Tak og hej. God Goddag. Øhm jeg har jo inviteret dig ind, fordi du også har studeret medievidenskab sammen med mig, og vi har diskuteret det her emne et par gange. Jeg er egentlig fornemmelse af, at vi er forholdsvis enige, men jeg tror i hvert fald også, at der er nogle, der er nogle steder, hvor vi ikke helt er enige om, hvad, hvad der ligesom er, er, er sagens kerne, og hvor konflikten står. Fordi det er jo et konfliktfyldt område, specielt i de sidste par måneder har der næsten ugentligt uh, været uh, nye sager om DR og public service, og hvad vi dog skal med det hele. Så jeg vil starte med at spørge dig, hvad du uh, grundlæggende synes om public service. Jamen... Øh som måske, som medievidenskaber, er man en smule bias, det skal jeg ikke kunne sige. Men i hvert fald, så, så synes jeg, at public service er en vigtig institution i Danmark. Og jeg er selv ret glad for public service, og så synes jeg, det er vigtigt, at, at vi har et, et medie, som, som laver noget, noget indhold, hvor det er indholdet, og ikke indtjeningen, der er i hovedsædet. Ja, og vi kommer jo tilbage til, hvad der er sådan mere fagligt definere public service, men jeg vil lige starte med at øh, ligesom fortælle, hvor, hvor debatten står lige nu, fordi man kommer ikke uden om DR, når man snakker public service. Fordi det er helt klart den største public service-institution. Den bruger flest penge, og det er den, som fleste mennesker har øh, en, en holdning til. Og øh, der er rigtig mange debatter tilknyttet den her debat, og specielt de sidste par måneder har den jo, har den jo haft en, en, masse, en masse facetter. Øh, der har først og fremmest været alle de her skandaler, som typisk har handlet om nogle penge. Den mest berømte, den der, hvor folk har været mest op at køre, var Johannes Langgilles Hestertransport, fordi han skulle være reporter øh, til det amerikanske præsidentvalg, som, som kostede 70.000. Han hest øh, Jazz skulle, skulle med over Atlanten. Så har der været øh, nyhedsdirektør Ulrik Hoverups øh, dyretransporter til og fra Arbejde, og øh, sidst men ikke mindst har der været lukningen af radioprogrammet Kaffe Hak, på grund af nogle øh, ulovlige betalinger fra de steder, det bliver optaget. Det er sådan, det er sådan de der hvad skal man sige, skandalesager. Så har der været det, de sådan politiske nye tanker, kan man sige. Først og fremmest fra øh, vores nye kulturminister, Mette Bok, som, øh, som, som har foreslået at skære licensmidlerne med 5% per år over en femårig periode. Derudover har vi Dansk Folkeparti, som gerne vil skære DR's budget med 25 procent. Og øh, Mette Bok har også luftet ideen om, at koncerthuse, orkester og øh, kor skal fjernes fra DR og sætte i et andet regi. Det er sådan lidt øh, det politiske. Og så er der alle de her interessekonflikter mellem DR og andre medier. Øh, hvor, hvor DR kritiseres af blandt andet Danske dagblade for at have en for stor... Øh, en for stor position på nettet, hvor de ligesom lægger deres nyheder ud, som gør, at dagbladene får svær ved at sælge deres. Øh, og vi har kommersielle kanaler, der, øh, der synes, at det er et at DR3 sender udenlandske tv-serier og film til de unge, som, så de kommersielle kanaler ikke kan tjene penge på det. Og så har vi kommersielle radiostationer, som synes, at DR sender for meget popmusik på B3. Så det, det, er, en masse, det er en masse sådan øh, konflikter, der, der omgiver øh, DR og, og Public Service mere generelt. Og så er der selvfølgelig også hele den her diskussion af deres programmer mere kvalitativt. Er det public service at lave den store bagdyst? Er det public service at lave give med første blik? Og selvfølgelig øh, den store øh, varmekstoffel x faktor som bliver diskuteret nærmest hver år, der er premiere. Er det virkelig en opgave for DR? Øh, men for at blive lidt mere sådan faglig og konkret, så er så, øh, så public service, der er jo mange, der ligesom lægger forskellige ord, øh, eller tillægger det her begreb forskellige betydninger. Og der har vi jo fordelen at have haft Frans Mortensen, vores, ven. Vores, vores underviser på første semester. som altså, Han er blevet kaldt øh, dansk medieforsknings Grand Old Man. <laughs> han er den, eftersigende den person i verden, der ved mest om TV2. Korrekt. Og han var med til at starte øh, medievidenskab i Aarhus, da det blev startet i 1986, så vidt jeg, så vidt jeg ved. Så man skulle tro, at han, øh, at han ved, hvad han, hvad han taler om. Og han, en af de undervisningsgange, jeg husker bedst, var, da han snakkede om public service, hvad der definerer det, han skrev sådan en masse ting op på tavlen, blandt andet indhold og ejerskab og finansiering og platform og politisk styring og den slags ting. Og så gik han ellers list ned, og så sagde han, public service er ikke defineret ved alle de her. Altså, public service er ikke defineret ved indhold. Du kan ikke, hos en kommersiel station lave et eller andet indhold, som du synes har en public service kvalitet, og så påkolder public service øh, gennem det. Det er heller ikke defineret ved ejerskab, altså det er ikke bare fordi at et medie er eller, eller støttet af staten, at øh, man kan sige, at det er public service. Det er ene og alene sigende defineret ved den kontrakt, der foreligger mellem staten og public service station. Og det er egentlig meget god det er et meget godt holdepunkt, når man hører de her debatter om public service, og det er, at ligesom Frans Mortensen lige baghovedet jeg er enig, men problemet er måske nok, at øh, det er ikke ret mange uden for medievidenskab, der har Frans Mortensen i hovedet, hvilket måske også er noget, man kan snakke om hele sådan, definitionen af public service. Ja, man kan i hvert fald sige, at det, det er svært at udfordre sådan et synspunkt, hvis, hvis der er en fra de kommercielle kanaler, eksempel TV3, der siger, at vi kan også lave public service hos TV3. Lige præcis. Øh, eller dagbladen, så der er der en masse public service, der foregår i dagbladene og Så kan man sige, jo, altså, vi ved jo godt, hvad der menes. Der er masser af demokratisk debat, der er masser af uh, oplysende indhold, der er masser af alle de der ting, man forbinder med public service, men så Frans den ville vil ind og sige. Det er forkert. Det er forkert. Man kan også sige, masser af monopolet som er i lytter af er det typisk, sådan, i løbet af et program, at der kommer et eller andet, uh, et eller andet, tip, eller en eller anden oplysende. Uh, uh, Ting, og så er der en, der udbryder sådan, nu er det public service, eller der var public service og sådan noget. Og man ved jo godt, hvad der menes, men det er stadigvæk, der vil Frans Mogensen igen være, være, lidt, øh, være lidt hurtig og sige nej. <laughs> øh, men det første, vi skal diskutere, vi skal ligesom finde ud af, hvad der hvad er, alle de der konflikter, jeg snakkede om tidligere, det er egentlig ikke så meget dem, vi skal diskutere. Vi skal mere diskutere, hvorfor vi bruger for public service, og hvad er der egentlig de der konfliktpunkter, vi hele tiden øh, hører om, hvad det egentlig øh, er, de handler om. Og det første, det jeg synes, man ofte diskuterer bare med rundt i sin egen øh, omgangskreds, er det her med licensen. Yes. Om det er licensfinansieret, eller om det skal tages over skatten, og hvorfor er det, at, den, at fire unge, der bor sammen, skal betale fire licenser, og en familie kun skal betale en, eller sådan noget. Hvad, hvordan, øh, hvordan har du det med den? Jamen altså, øh, overvejende så er jeg jo stor fortaler for licens, og jeg, øh, jeg synes, det er ringe at der er så mange på min egen eller især, som ikke betaler licens. Men det er jo også svært at modargumentere. Jeg har det selv sådan, at hjemme med mig, der bor jeg mig og min veninde, og vi betaler én licens. Så der kan jeg være nok så heldig, men jeg betaler sådan set kun en halv licens selv. Men det er, fordi jeg synes, at det er, det er underligt fordelt. Jeg synes, det er en, en, forældet, en forældet antagelse, det er baseret på det her med, at man betaler per husstand. For det er jo et eller andet sted, ligger der jo i den tankegang et eller andet med, at det er fordi per husstand er der et apparat, der modtager indhold. Og den er jo ligesom lidt uddeltet i dag, når vi alle sammen render rundt med en skærm i lommen. Så, øh, så der er jeg forholdsvis uenig. Ja, der er også mange, der peger på den her, øh, at, at det ikke er sådan, ligesom skatten er øh, fordelt efter indkomst. At du ligesom, hvis du tjener meget, betaler du meget. Hvis du tjener lidt, betaler du lidt. Ligesådan, det er bare altså, øh, 2400 om året. Uanset om du er kontanthjælpsmodtager uh, eller, eller direktør. Uh, så der ikke er den, den samme form for de bredeste skulder uh, betaler mest, som vi ellers uh, tager for givet i, i, uh, i den øvrige politiske debat. Jeg synes, det bedste argument for, at, uh, at der skal være en licens, og at vi ikke bare skal tage den over skatten, som, som der er mange, der, der pladerer for, det er, at der er en eller anden form for afstand. Det er også det, man kalder... Uh, Okay, det er væk. Det jeg ud senere. <laughs> øh, men øh, jeg, synes, jeg synes, det er vigtigt, at der er øh, en, øh, en afstand fra, fra det politiske, altså fra Folketinget og så fra, fra, fra, fra Public Service Stationen. Så der ikke er sådan, at man hele tiden føler, at, at man er nødt til at, at please nogle politikere, fordi så næste år på finansloven, så kan der lige pludselig ryge en stor øh, del af budgettet og sådan noget. Der er den der med, at vi er licensfinansieret, vi opkræver selv licensen, vi har selv styr på hele det her, og politikerne skal sådan set bare øh, lave den der rammeaftale, som vi så skal, vi så skal øh, overholde. Jeg synes, det er dejligt at have den der afstand mellem staten og mellem public så vi ikke får sådan et statsmedie, ja. som i Italien. Det er, det er jeg meget enig i, vil jeg sige. Øhm, der er jo så den anden vej rundt den her. Altså nu tænker jeg, at der er forholdsvis mange mennesker i Danmark egentlig, der ikke betaler licens. Så det er jo også et spørgsmål om, hvordan man imødekommer den problematik, på en, på en ordentlig måde, men jeg er enig med dig i, at jeg tror også overvejende, at jeg synes, at det er godt, at det er en selvstændig institution, men der skal være en eller anden form for moderering, hvis man gerne vil have folk til at betale. Mm. Øhm, og også formentlig i mit hoved, i forhold til indkomst, sådan noget med studerende og folk på kontanthjælp, øh, måske noget med, ja, jeg ved, jeg har faktisk lidt, det er sådan en, jeg har studset over inde i mit hoved, i forhold til altså forbruget af medier, skal man, skal man indregne det? Fordi nu øh, er det almindeligt kendt for en en i hvert fald, øh, at, at de ældre ser mere tv. Er det en faktor, man ligesom skal indregne? Det, det, der, der bliver jeg lidt uenig med mig selv engang imellem, fordi jeg ved ikke helt... Altså, jeg, jeg helt personligt synes, at det vigtigste, i forhold til at få den her betaling til at være færre, det er, at vi ikke taber opbakningen til her. Jeg synes, det er, noget, det, altså, det er noget af det farligste, at hvis, hvis, hvis en masse mennesker føler, at selve finansieringen er åndfærdig. Det er åndfærdigt, at vi som fire unge mennesker skal betale så meget, og som husstanden betaler så lidt, og, og man skal betale lige meget, uanset hvor meget man tjener, og hvor man ellers er i samfundet. Hvis det gør, at opbakningen til det er, som sådan, er, er, er, er dalende, så synes jeg, at det er et problem. Og så må man, altså jeg, jeg har ikke store holdninger til, hvordan den skal finansieres. Det skal i hvert fald bare være sådan, at folk synes, at, øh, at det gøres på en ordentlig måde, så man opretholder den der opbakning. Og jeg synes stadig, at det skal være gennem licensen. Jeg synes godt, at man kan differentiere det på en eller anden måde, som man betaler forskellige ting. Men sådan at man i hvert fald øh, øh, beholder den her opbakning til DR Fordi jeg synes nogle gange, det er, de, altså det er et af de største argumenter mod DR. Det er, at det er den her licensministering, som man oplever som mordfærdigt Og det synes jeg vil være ærgerligt, hvis det var det, der, der gjorde udfaldet Men jeg lige sige sige, siger, når du, når du siger opretholder øh, opbakningen til DR Jeg ved ikke helt, hvor meget der er oprethold. lige nu I hvert fald, jeg synes der er meget røre i vandet Jeg tror, der er rigtig mange, som ikke bakker op Ja, jeg, jeg, jeg tror, det går op og ned. Jeg vil i hvert fald sige, personligt så er det da lige efter licensbetalingen, det der der opbakningen er lavet. Fordi det er sådan, når man ser penge forsvinde, sådan forholdsvis mange penge i forhold til, hvad man ellers bruger på medier. Så er det ja. der, man virkelig begynder at sige, okay, nu skal det virkelig være godt. Nu skal vi kræve noget af, af, af vores institution. Det var faktisk også en af, en af Dennis øh, Nørmark's øh, pointer. Han er i bestyrelsen i er for liberal øh, Alliance, eller udpeget liberal Alliance, og han mener, at en af de bedste argumenter for, for at bibeholde licensen, det er, at det gør, at seerne og lytterne og brugerne begynder at kræve noget af her. Øh, hvis det bare bliver over skatten, ligesom alt muligt andet, så bliver det bare sådan, nå, ja, okay, det lader vi ikke lige mærke til. Men når man faktisk selv skal betale regningen sådan meget, meget sådan synligt, så bliver man sådan meget opmærksom på, at man får det, man synes, man bør få, for de penge, man betaler. Ja, det er man synes jeg set også et meget godt argument. Det, det er rigtigt, men jeg, jeg tror, der er også en problematik der, at hvis man, hvis man slet ikke ser er. Det er der jo også mange, der, der bruger så mange Men De ser slet ikke så, så er den der problematik jo slet ikke til stede. Mm. Altså, så er der jo ikke nogle krav at stille, fordi man er, man er ikke bruger. Man er, man er der slet ikke. Og der, der synes jeg, der er en anden væsentlig ting ved, ved hele det her med DR-institutionen, og hvorfor man skal betale licens. Det er bare, bare det, at, at tilbuddet er der. Burde det reelt være nok? Øhm, lidt ligesom, at, at du kan tage i operen eller i det kongelige teater, det, muligheden er der, det beriger samfundet også selvom du ikke selv er direkte bruger, og det synes jeg et eller andet sted er, er nok grund altså helt, helt langt ude af tangenten, synes jeg nærmest man kan, man kan sammenligne det med en række andre velfærdsydelser. jeg synes det er en, en vigtig grundpille i vores velfærdssamfund, hvis jeg skal blive helt højtflyvende. Okay, altså på samme niveau som overførsler og, og, og sygehusvæsen og, og politi og uddannelse. flåde? Ja, okay Ja, det synes jeg. Ja Jamen, det, det er der til at være enig i. Du lægger meget godt over til det næste, vi skal diskutere. Det er, øh, det, det er ligesom, hvad, hvad, man, hvad man typisk snakker om, når man, når man snakker om public service, og hvad der er positive ting ved det. Fordi noget af det, man, man typisk hører som argument, det er det her med, at public service, og det er... Altså, for det første, public service er jo ikke øh, kun DR. Det er også ret 24 det er også TV2-regionerne. Øh, TV2-Danmark, øh, som det hedder, hovedkanalen, er sådan set også public service. Og øh, der er også en Public Service-pulje, som administreres af det Danske Filminstitut, som blandt andet leverer øh, finansiering til sådan noget, som Badehotellet og andre øh, drama på TV2. Øh, så, så når man snakker om Public Service, snakker om ligesom det hele. Men uanset hvad man snakker om, så synes jeg typisk argumentet om, at der er, det er vigtigt at have den her sammenhængskraft i vores kultur. Altså DR og, og de andre Public Service-institutioner står for et eller andet fælles referencepunkt i vores kultur i en form for samhørighed. Hvordan, ja. hvordan betragter du det argument? Hvad synes jeg, om det? jeg synes det er et vigtigt argument. Jeg synes ikke det er det eneste argument. Sådan vil jeg sige det. Jeg synes, jeg synes, public service er et begreb eller en institution eller hvad vi skal kalde den, som indeholder rigtig mange aspekter, som et eller andet sted også er modstridende med hinanden. Fordi det handler jo faktisk om, at vi på en gang skal have et, et, et medie, der samler og skaber samhørighed. men på den anden side skal vi også have et medie, der skaber mangfoldighed og afspejler alle sider af Danmark. Så det er jo både et, et, et, et medie for, for nichen, og et medie for, for, det, for det samlende. Ja, det kan godt være den balance, der måske er nogle gange er svær at finde. Fordi nogle gange bliver det kritiseret for ikke at, at, at, være, at have fokus nok på det ene, og nogle gange at ikke at have fokus nok på det andet. Jeg synes bare, at den der med... Jeg kan huske en, en uh, debat hos uh, Clemens på DR2, for, for nogle år siden, hvor uh, den ene var Anders det er uh, uh, journalist, og den anden var en fra Venstre. Og, og, og, og, og og diskussionen gik ligesom på, om vi skulle, hvilken, de, hvilken rolle jeg øh, havde. Øh, og der fremførte Anders Sager det argument med, at det, der er, der er, det er vigtigt at have en institution, der leverer nogle ting, som vi alle sammen har, som vi kan være fælles om, og som vi alle sammen har set. Han, han fremhævede et eksempel med Nana, som han mente, for hans generation var sådan et vigtigt kulturelt referencepunkt. Og han sagde det helt på spidsen og sagde, hvad skulle vi gøre uden Nana? Altså, som om det, det, er virkelig en, altså det, det er vigtigt at have de her kerne af vores kultur, som vi alle sammen ser. Men der må jeg så bare sige, der synes jeg, øh, det, det tænker jeg også, man har i lande, hvor public service ikke er en stor del af mediebilledet. Altså, jeg kan ikke forestille mig, eller jeg har snakket med flere sådan i, i USA for eksempel, som også alle sammen har set det samme børne-TV eller det samme ungdoms-TV eller, eller det samme et eller andet også for voksne mennesker, hvor, hvor selvom det er kommercielle TV-stationer, der gør det for at tjene penge, og der ikke er sådan, public service-indhold på den måde i så høj grad, så er der stadigvæk en masse øh, programmer og, og, øh, og medieindhold, som man er fælles om. Fordi der er bare en masse, der har set det. Det kan sagtens være en masse, øh, altså noget fra Cartoon Network eller, eller HBO, hvor folk bare har set det allesammen, og så bliver det et kulturelt referencepunkt, selvom det er brede på markedsvilkår. Så jeg synes ikke, den der kobling mellem det, det, det, det public service-mæssige, og det er også den der fælles... Den ting, vi fælles om, jeg synes ikke, at den holder helt, helt ud. Nej, men på den anden side, så synes jeg, øh, jeg er enig med dig i, at kommersielle kanaler også kan skabe indhold, der samler. Så kommer vi jo så ud i hele den her diskussion om, om det kvalitetsmæssige også. Øh, og det er igen den der balance med, at vi bliver nødt til at have noget, der samler, men, men skal vi samle på, på, for en enhver pris? Altså jeg sidder lige og tænker øh, bare skud fra hoften, øh, Paradise Hotel. Det samler der rimelig meget, i hvert fald øh, for et par år tilbage, sådan alle mennesker, jeg kender. Men, men, men er, det, er det det, man gerne vil samle folk på? Der er jo også et eller andet spørgsmål om, hvad er det, vi skal samles om? Og der tror jeg måske, det er vigtigt at have, have en eller anden selvstændig aktør, der ikke bare giver folkene, hvad de vil have, men som, som lægger væk på nogle værdier, som, som ligger i vores kultur og vores traditioner og som holder fast i det, og som mm. også holder fast i det danske sprog, og sådan en række andre sådan lidt, lidt nationalistiske ting. Men... Ja, ja. Jeg, jeg synes, det er sjovt, at du nævner det argument, fordi jeg kan, jeg kan huske et, et, et argument fra Geomets, der lignede noget af det samme. men havde lidt en anden konklusion, hvor han sagde, jo, det er vigtigt, at DR skal samle, men det er da også vigtigt, hvad vi samles om. Og så nævnte han netop X-faktor, som jo er som jeg er en af de, de klassiske eksempler, når man kritiserer det er for, for, for at lave ting, som, som de ikke bør lave, og som ikke er public service. Så, så, så, så nævner han netop x factor som eksempel på noget, hvor vi faktisk samles om noget, der i bund og grund er virkelig dårligt. Altså det er en masse, det er for det første ydmygelse for åben skærm, og det appellerer til de laveste følelser i os, og øh, en masse unge mennesker konkurrerer med blodsvade tårer, og det er alligevel tonede jo sanger deroppe, og... og og underholder os. Altså. Hvordan. Altså, jeg kan huske, tænke, vi tidligere snakket om det, har du sagt, at der løber sådan en eller anden form for kvalitetsnerve gennem alt hvad det er laver. Øh, hvor, hvor, hvor man kan mærke, at alt al deres produktion er farvet af den her public service etik, som, sådan, som sådan gør, at de ikke falder ned på paradise hotel niveau, eller er det sådan jeg skal forstå det. Uh... Ja, det bliver jo så sat på spidsen, når du, når du kan. Jeg kan godt huske den her næve, vi har snakket om. Jeg ved ikke, om, om jeg er enig med, at der er én næve. Jeg tror, jeg mener, at der er flere næver, og de har en række sådan, punkter, de spiller på. Men jeg mener overordnet, at, at også X-faktor og gift ved første blik er stadigvæk øh, gennemsyret af en bedre etik og en bedre morale end de alternativer, der findes på det kommersielle marked. Okay. Så det er, fordi det, der, det, er, synes også, det argument, man typisk hører, når man snakker om de her ting, som, som måske appellerer lidt bredere, for at sige det pænt, det er, at, at det bliver sådan et øh, argument for, at man legitimt kan lave de andre ting. Altså, så du er nødt til at have programmer som X-Factor og den store bagdyst, øh, så du kan øh, appellere bredt nok til, til en masse mennesker, så du også kan få lov til at lave øh, de her lidt mere nicheagtige programmer på DR2 eller, eller DRK. Øh, altså, synes du det argument holder, at man er nødt til at, ligesom at først appellere eller i hvert fald også appellere bredt til en masse mennesker, så man kan øh, legitimere opkræve mennesker, eller opkræve penge for så mange mennesker, og så kan man så få lov til at lave det, man i virkeligheden synes at det er det, jeg skal stå for, de her mindre udfordrende, oplysende programmer, som ingen ikke gider at se. Er, er, det, er, det sat for, er det for vildt? Nej, egentlig ikke. Altså nu, øh, det argument er et argument i litteraturen, faktisk, sådan i øh dengang der blev skrevet meget om de 90'erne, at, at det netop var, var det, der skulle til, at man blev nødt til at lave, det var, det var sådan lidt øh, forretningsmodellen, som det er blev nødt til at, at påkalde sig efter, at det kommersielle marked ligesom åbnet op efter monopolbruddet. De blev nødt til at lave noget, som kunne, kunne samle for at de smalle programmer, men, men det er faktisk, altså jo, jeg abonnerer lidt på den, men jeg er egentlig lidt uenig, fordi jeg synes, altså det er jo igen den her med, hvad er, hvad er kvalitet? Jeg synes ikke kun, at kvalitet og dannelse ligger i, i deadline og politik og samfundsdebatter. Der, der ligger jo også noget i, i underholdningsprogrammer. Altså underholdning er jo også en, en reel del af vores, vores liv og os alle sammen. Og nu sagde du noget med i forhold til x hvad der appellerer til vores, vores laveste følelser. Jeg, jeg har det lidt problematisk med det, fordi jeg sådan lidt, jamen hvis det er noget, vi alle sammen har, så er det vel også okay, og adressere det selvfølgelig med, med et vis, sådan en vis proportionering, men, men det skal jo ikke bandlyses. Hvorfor skal det være noget, vi, vi aldrig må berøre? Hvis vi gør det på en ordentlig måde, så synes jeg måske, at det er okay, at der er nogen, der, der gør det. Altså, jeg vil sige helt personligt, det var, det var egentlig ikke så meget mit argument. Jeg synes, det er typisk det, det argument, det lyder på, når man diskuterer x øh, på den måde. Der. Jeg, jeg, jeg må indrømme, at da det blev sendt første gang, der synes jeg, det var vanvittigt for og det jeg, altså, jeg var vildt vild optaget af det, og jeg synes næsten på alle niveauer, det var sådan, man havde, det handlede om, man havde den der øh, illusion om, at der faktisk, altså når man har set det i 10, 10 år, ikke, så ved man godt, at den der idé om, at der findes en masse små øh, uopdaget, en masse øh, uopdaget talent ude i befolkningen, som vi skal finde Øh, gennem det her øh, og give folk nogle chancer, og så kan de faktisk blive, blive store musikere, som vi alle sammen kan nyde. Det er nærmest en form for detektivarbejde arbejde med at finde en masse talenter og arbejde med dem og få ud af Den illusion er nok mere eller mindre øh, bristet, vil jeg sige, efter vi har oplevet så mange år, hvor man bare ser talent, øh, X-faktor, vinder og øh, gå op i flapper altså mere eller mindre efter, <laughs> efterfølgende. Men jeg, jeg synes stadig, at dengang, det blev sendt første gang, var det vildt for frisk, fordi for det første havde du en karakter som Blackman, som som var ny på så mange måder, han gjorde op med øh, middelmodigheden, han gjorde op med den der med, at man altid skal være flink på tv, og det der med, at man ikke må sige præcis, hvad man mener, og sådan, jeg ved godt, altså, det er jo fuldstændig øh, planlagt, og, og, og efter bogen, og sådan skal det være et det program. Men jeg synes alligevel, X-Factor havde en masse ting at og, og byde på, men det er som om, som, som tiden er gået så bliver det bare mere og mere det her symbol på øh, ligegyldig underholdning, som, som det er, er nødt til at lave for at legitimere alt det, de egentlig gerne vil lave. Det, det synes jeg ikke, at jeg er enig i, at det skulle have på en eller anden måde været offer for en nedadgående spiral. Jeg synes stadigvæk, at Blackman er en original karakter, men jeg så kan lide om det er en anden sag. Men, men jeg synes, at han fungerer lige så godt, som han gjorde i starten. Og jeg synes faktisk, at de er blevet bedre til at og, og, faktisk sådan åbent i programmet adressere konflikterne. Og, og, og det, der ligesom ligger bag, de er gode til at kommentere på, hvad det er, det her projekt er, og allerede der, synes jeg, at der er, det er jo så ikke, at der er en form for public service, men at det er det, der kendetegner public service-naven, at, at, at der ikke er, så, der er ikke så meget spil for galleriet. Det ligger der ligesom åbent. Hvad er det her? Og så synes jeg, at uh, verden, Sofie Linde, hun er fantastisk. Ja, det er, det er du nok <laughs> enig med, med en del om. Øh, hvad hedder det? For for at gå lidt videre, jeg synes, det, det du berørte tidligere om, det her med sådan en, øh, en, en, en bred smag og en, en smallere smag, jeg synes, det er spændende ved det, at det er sådan en, det er sådan en konflikt, der gennemsyrer mange af vores sådan, både kulturelle, men også sådan, politiske samtaler. Altså, både inden for musik er der en idé om, at der er, nogle, der er nogle kunstnere, som appellerer rigtig bredt, men som ikke rigtig siger noget, og som bare er, er, er sådan noget øh, ventestøj i ørerne, og så er der nogle små, virkelig nogle, nogle, nogle kunstnere, der virkelig vinder noget, men som der var en masse mennesker der ikke forstår. -agtigt. Og du så har det samme inden for kunst øh, og film, øh, hvor, hvor du har de her små arthouse-biografer, som ikke rigtig bliver besøgt og, besøgt, og som har svært ved at, at holde øh, næsten over vand, Og så har du de kæmpe store øh, film, som så bliver kritiseret for at være fuldstændig flad, øh, øh, flad øh, hvad det, action og underholdning. Altså alle de her... Øh, superheltefilm og, øh, og den slags. Og du har det også inden for politik, en, en ny udvikling, hvor du har en, en masse mennesker, der der, der mener, at de, er, at de står for folket, og så en, en lille elite. Altså, hvordan, hvordan synes du, den konflikt øh, øh, gør sig gældende inden for det her public service? Er det ikke netop den konflikt, der er, er kernen i det hele? Du har en, en lille gruppe mennesker, der mener, der er noget, der er rigtig vigtigt at lave. Men det er der ikke penge til, fordi der er ikke så mange, der vil forbrugt for det, så derfor er vi nødt til at lave en public service station, hvor vi opkræver penge fra en masse mennesker, og så kan, vi, så kan vi få lov til at lave det til de få mennesker, der gerne, der gerne vil have det. Hvordan, hvordan ser du den? Den, den synes det? jeg er utrolig meget sat på spidsen. Karikerede altså, næsten. Karikerede er faktisk et godt ord. Jeg tror, hvis du spørger inden på DR, så øh, den der med, at så kan de få lov til at lave noget indhold til eliten. Jeg tror at de ville klappe i deres små hænder, hvis hele Danmarks befolkning tændte for deadline kl. 22.30. Det vil de da så gerne men det er udmærket godt klar over, at folk er forskellige. Jeg synes jeg virkelig, at et af de fedeste sådan, uh, lines i public service-kontrakten, det er det her med kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Og det er netop altså det der med alsidighed og mangfoldighed, det er jo kernen. Fordi selvfølgelig skal vi have lov til at være forskellige. Og det synes jeg også er centralt. Men det er rigtigt, at der, er jo også, der skal jo også være nogen, der holder fast i, at, at det ikke skal forfalde til. Til, til, til, den, til den brede smags, øh, eller hvad hva, hva, du. Du, du, Det er næsten svært at komme udenom den der, fordi, fordi hvis, du, hvis du lægger det ud til markedet, ikke? Ja. hvor det, det ene og alene er, hvor mange mennesker vil betale for det, så er det det, vi laver, som, som jo gælder på en masse om, andre områder. Der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at vi skal have statsstøttet øh, bilproduktion eller køleskab, fordi folk ikke er klog nok til at købe dem, de selv vil have, udover selvfølgelig de sikkerhedsreguleringer og, og hvad der ellers er. Jeg ved godt. Der er en masse statlige indover. Men, men det er som om, det kun er på det her kulturområde, at vi, at vi ikke forventer nok, af folk, du ved, der er nødt til at være en eller anden form for sikkerhedsventil, hvor vi stadig har penge til at lave en masse gode ting, som folk øh, naturligt ikke vil vælge til. Ja, men jeg tror, det, det er den der, vi også har snakket om med, at man, at man sammenligner medieprodukter med forbrugsskrueder. Nu sagde du selv biler. Det, det er jo noget, man, det har en eller anden vis funktionalitet for dig, så der, du, der tror jeg i højere grad, du selv er, er i stand til at, at have en eller anden kritisk sans. Jeg er lidt bange for, måske er det, måske er det der, vi er, det her med at overlade, overlade medieprodukter til markedet, det er, at når vi, når vi snakker underholdning, når vi konsumerer medier, der er ikke en, en funktionalitet, som ligesom har dybtrækkende konsekvenser, i hvert fald ikke nogen, vi kan se for vores eget liv. Men, men når man tænker, altså, jeg synes bare, at Trump er et skidegodt eksempel på, når man så alligevel ser, hvilke konsekvenser det kan have, så er det jo rimelig vitalt for, for store mængder, for et helt mm. samfund. Og det, det er lidt den, der er farlig, fordi man kan ikke rigtig se. Hvis du køber en lortebil, så er det meget synligt for dig, når den crasher, at du skulle have brugt nogle flere penge på det og købt noget bedre. Men det mm. er ikke det samme, når vi snakker kultur. Ja, det er, det er sjovt, det du nævner med Trump. Det er som om den uh, public service-diskussion uh, har lige fået en, en ekstra nyk, fordi folk kan se, at... Hvis du har et mediemarked, som, som primært er kommersielt, som det er i USA, så kan det, altså, hvor, hvor polariseret det kan blive, og hvor, meget, altså, hvor lidt sådan fælles referencepunkt der er, hvor man kan sige, at jeg er meget tryg ved, at vi altid har, uanset, altså, uanset hvad der sker, så er der aldrig en eller anden oliesjak, der kan købe alle danske medier og så propagandere et eller andet. Vi har altid DR øh, og Radio 24 og... TV-regionerne øh, regioner, tv regionerne som, altså nu er det lige journalistik, jeg snakker om, nyheder og sådan noget, som er uafhængige af, af, øh, af hvad det, kapitalinteresser, og som ikke behøver at tjene penge på deres udsendelser, som faktisk kan opretholde en, en integritet. Problemet med bare, det er bare, det kan jeg jo godt synes, fordi jeg måske ligger sådan lidt, øh, sådan som Venstre generelt, men der er jo en masse folk på, på, på, på, på lidt ydre højre fløj, som mener, det er fuldstændig forkert, at du har, du har et kæmpe stort mediebilledet, som bare helt samlet set er venstreorienteret, som bliver støttet af staten, og som derfor har en, en, en fordel af at være venstreorienteret. Og, og du har den der gamle diskussion om røde lejesvende, du har beskyldninger fra, fra DF om, om øh, politiske motiver i DR's drama -serie. Altså selvom, selvom man godt intuitivt kan tænke, at det, det så er alle problemer løst, så har du bare i og med, at der er så mange journalister, der, der, der er ansat af staten, så har du bare en masse nye problemer, det, det løser op for. Ja, det, det er rigtigt nok. Jeg synes, så kan jeg næsten ikke lade være med at nævne altså medieudviklingen, hele fremkomsten af digitale medier, sociale medier, som jo er indskrevet i public service-kontrakten som noget, det er, skal tage meget alvorligt og benytte sig af. De, jeg tror endda, der står, at de skal være dem, der nærmest er længst fremme i eksperimenteringen med, hvad, hvad mulighederne er her. Og der synes jeg egentlig, det, det er en meget god sådan, hvad skal man sige, sådan holde, holdesnor, at at det er faktisk forpligtet til og og lytte direkte, altså at bruge bruge det direkte demokratiske potentiale der ligger i, og, og du skal høre, du skal høre hvad hr. Jensen har at sige til dit lorteprogram, og du skal svare på det, og du skal mm. forholde dig til det. Mm. Det åbner selvfølgelig en helt nyt aspekt, for dig. der er jo også mange der mener at Facebook er slet ikke en platform som det jeg skal røre ved. Ja det er rigtigt. Jeg, jeg synes den her, jeg synes den her konflikt mellem sådan øh, marked og stat er er en af de mest øh, grundlæggende idéer, i, i hvert fald sådan rent politisk. Hvis du er venstreorienteret, så, så øh, vil du typisk betone vigtigheden i, i en stærk public service-institution og støtte op om det er også, øh, stør, også størrelsen i sig selv. Fordi at du mener, at vi skal passe på en fremmedstyring fra markedet, ikke? Der, der, der, det, altså alle de her kapitalinteresser og profitmotivet er farligt i sig selv, både når det gælder journalistik og og, øh, og, og kunst og, og formidling og sådan noget. Øh, og, og på den anden side har du så øh, en, en, en bange, en, hvad hedder den frygt for fremstyret fra staten, ikke? Du vil ikke have, at, øh, at, at staten skal, skal hvad hedder det, være for tæt øh, bundet op på, på, på journalistik og på, på medieprodukter, fordi det har sådan en det har sådan en, øh, propaganda fornemmelse, ikke? Øh, og jeg synes, det, det er en, en, en, en sjov konflikt, som man, altså jeg vil sige, helt ordnet, så er er, er den her øh, mediediskussion jo ikke en, en vanvittig, øh, varm, kartofelig dansk politik. Det er ikke noget, der virkelig flører stemmer af mit, af mit indtryk. Altså, den medieaftale, der blev indgået i 2014, blev, indtoget, blev indgået af alle partier i Folketinget. Så man kan sige, at det er nok begrænset, hvor stor øh, afstanden er. Men alligevel, der er den her grundlæggende øh, idé om, at det er staten, der leverer det gode, eller det er markedet, der leverer det gode. Ja, jamen det, det er rigtigt. Det, jeg jeg ja. synes, at altså, som kommentar også til, til det her med, at det er et bredt forlig, der har vedtaget medieaftalen, der kan man jo sige, at i hvert fald set i forhold til USA for eksempel, er Danmark jo forholdsvis øh, venstreorienteret sådan, øh, generelt. Mm. Og der synes jeg også lidt, at det der, det der argument om, at, at DR er gennemsyret af en flok socialister, det er lidt, lidt altså også ret karikeret. Fordi jeg tror, at jeg tror, det, der gennemsyrer det er bare danskhed det danske velfærdssamfund, som, som er mere venstreorienteret, end de meget liberale kræfter, vi N har med i USA. menneskelighed, solidaritet. Ej, ej okay. Sådan nogle det smukke ting. Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Jeg kan godt Og jeg er også enig, altså nu, nu fremfører jeg også en masse argumenter, som jeg ville have, at skulle udfordre, fordi jeg, jeg synes, det er, det er typisk det, man hører. Men jeg, altså, vi er jo helt grundlæggende, det, tror jeg er enige om, om, om vigtigheden af det, hvor jeg, hvor jeg synes, der er, jeg er meget fokuseret på de der konflikter ved og, altså, og, og jeg synes, den der balance er meget svær at opnå på en eller anden måde. Jeg ser hele tiden kun, at, at der er en konflikt mellem det at appellere bredt og, og så det, som nogle mennesker synes er det gode. Og det, den synes jeg er vildt spændende med. Jeg synes også, det er, det er virkelig der, hvor, hvor det er udfordret ja. på sin legitimitet. Det er det. Jeg, jeg er enig. Jeg tror bare, at jeg ser øh, løsning. Altså, jeg, jeg, jeg vil gerne udbrede det her, fordi jeg, jeg tror... Eller, jeg vil gerne udbrede løsningen. Selvfølgelig skal man også orientere om konflikten, men men kun ved at fortælle folk, at der findes den her konflikt, tror jeg, jeg tror, der er mange, der er blinde for, at der, at der er det, de ser meget ensidigt på det, og det er rigtigt nok, at der er jo to, to sider af sagen. Men man kan ikke rigtig forlige med den, med den konflikt, hvis ikke man er klar over, den er der. Og jeg tror, at hvis man er klar over, at den er der, så er man også bedre til ligesom at finde sig til rette et eller andet sted, og sådan acceptere, at okay, jeg er ikke helt enig med den side, heller ikke helt enig med den side, men jeg vil godt give 200 kr. i måneden. Jeg synes, det er, det er en smuk, smuk afslutning. <laughs> Æh... Smuk afslutning i kommentarer, og øh, ja, mange tak, fordi du øh, ville være med i programmet, Det var og mange tak til, til dem, der lyttede, og glæder jeg til næste program.